aztok kedves hallgatók, ti nem látjátok, hogy villog a piros, vesszük fel az adást villogó, de én igen. Egyébként szedlek Ádám vagyok, és a 143. szimulációzott adását halljátok a Meti Heter podcastnak. Így van, szevasztok, én Póli Ferenc Ferenc vagyok, és valószínűleg egy videójátékban élünk, és abból a videojátékból podcastolunk kifele az űrbe, vagy egy fejlettebb civilizáció részére. Erről majd mi fogunk beszélni, bár... Persze, nyilván mindjárt hallottátok már, hogy Elon Musk e, így gondolja, de azért lesz róla még beszélni való. Illetve itt azt beszéltük a Keltel az adás előtt, hogy, hogy mintha az utóbbi időben a, az átlagosnál többet beszélnénk, vagy, a, vagy az elfogadhatónál, vagy az elviselhetőnél, azt nem tudom, többet beszélnénk a ilyen veretes társadalom vagy közéleti kérdésekről, és kevesebbet gigabajtokról és megapixelekről és most már igazán nem tudom, hogy ez jó így, vagy nem jó, esetleg kommentben jelezzétek, hogy most már lassan hasadjunk le a Elon Musk visel dolgairól, és beszéljünk inkább a Honor P9T11-es telefonjáról. Olyan nincsen. Honor 7 olyan van. Honor 7 az most jött ki, és ki rendkívül olcsó csúcskészüléknek fémből készült, és valami százalmilyen kilóért adják. Én egy ilyen rendkívül olcsó csúcskészülékkel élek együtt, és hát hogy mondjam, néha gyanakszom, hogy a Samsung gyártotta titokban ezt a Xiaomi eszközt. Nem tudom, régebbi hallgatóink érezhetik ebből, hogy mit gondolok erről az én új telefonomra, ami lassan már a régi telefonom lesz, és nagyon várom, amikor lejár a időm. Lehet, hogy te nem is szereted valójában a telefonokat. Én imádom a telefonokat, én tényleg, és sőt, azért, azért ez a Xiaomi tanított meg engem arra, hogy hogy át lehet vészelni egy napot, de akár egy hetet is úgy, hogy az embernek a számítástechnikai eszköze egy telefon, és nem kellenek ilyen. Tehát például tényleg nem kell tablet. Arra rájöttem, hogy tabletben egyetlen dolog jó, hogy Instagramot csak azon lehet nézegetni, vagy azon érdemes, mert a telefonképernyő kicsi, és az a nyomorult Instagram semmi módon nem enged, hogy kinagyítsam a képeit. Erről jut eszembe egyébként, és a veretes társad, amit én láttam a Mantinen egy osztojkán Ágnes, ágnes interjút Amiben egy nagyon kacagni valóan érdekes rész volt, az pedig az, hogy a pártbázis demokratikusan döntött el, hogy a képviselők milyen telefonja legyen, és megszavazták azt, hogy hát valami old-school, de nagyon olcsó telefonnal rendelkezzenek, mert az jobban illik az Elempés szellemiséghez. Ennek megfelelően e-mailt telefonba diktáltak be különböző embereknek, mert nem lehet rajta levelezni. Hú, azért a demokráciának megvannak a maga jól felfogható hátrányai, ugye? Igen, igen, de mihelyt egy, egy, egy 8. kerülti kocsmánál nagyobb tömegnek kell demokratikusan dönteni, onnantól kezdve azért vannak veszélyek. Ha már a, ez a demokrácia szóba került, akkor idehozok egy témát, az lehet, hogy messzire vezet, és egyáltalán biztos, hogy sokat kell róla beszélni, de mindenképpen érdekesnek találtam, hogy a, ugye a múlt héten volt a Brain Bar Budapest nevű ilyen inspirációs beszédekkel erősen fűszerezett eh, dizájnterminál által szervezett konferencia a gödörről eh, elnevezett akváriumban. És eh, ez eddig ugye rendben is van. De aztán a Bodó Balázs nevű szociológus meg haverunk az felvetette, hogy akkor ez most nem cikke ez az egész Brain bar dolog, hiszen egyébként a időközben kiperelt. MNB, mármint Magyar Nemzeti Bank alapítványok papírjaiból kiderül, hogy, ez, hogy, hogy ugyanaz az alapítvány támogatta a Brain Bar Budapest megszervezését, ami egyébként egyebek mellett kebelbarátunk a vs.hu, hát hogy is mondjam, csak tündöklését és bukását egyaránt okozta, és hogy nem cikke elmenni egy ilyen konferenciára, vagy. szóval igazándiból valóban kérdésként tette fel a bodó azt, hogy, hogy akkor most E, e, morálisan mit kell gondolni arról, hogy van egy konferencia, amit azért hogy lényegében szeretünk, lehet, hogy nagyon populáris, de azért azért mondjuk, hogyha az átlagot nézzük, akkor tök jó ahhoz képest szuper, szuper menő konferencia, de hogy van benne ilyen közpénz jellegét elvesztett korábban állami, ma már alapítványi pénz, amit a, az unorthodox jegybank elnök szervezett ki mindenféle furcsa alapítványoknak, és aztán az ment tovább ilyen mindenféle furcsa helyekre, egyebek mellett például a Brain Bar Budapestre is. Hát illetve Most lehet nem? ezt a kérdés egyébként hogy hogyha felvesztük a sorbanjuk a Vomex et és a TEDx danubiját mondjuk. Így-így, uh -huh. hogy ezek így kaptak mondjuk a számomra a vitából, ami egyébként dagályos volt, nagyon sok, nagyon veretes és <gül> á, meggondolt, de egyébként érzelmektől is átfütött érvés ellenérv hangzott el, és tök komolyan, tényleg nagyon jó minőségi beszélgetés alakult ki ezen a témán több száz hozzászólással. Szóval, hogy, hogy ott is az ment a lamentálás, hogy akkor ez most tehát minden ilyet el kell felejteni, minden ilyet elv vissza kell utasítani, vagy egyébként pont, hogy így nyeri meg ez a pénz a, a funkcióját, Egyfelől, de másfelől meg, hogy egy brain bar Budapest, ami azért mégiscsak a budapesti elitértelmiségnek vagy per a egyfajta elitnek szól, a arra kell -e közpénzt költeni, kellene -e közpénzt költeni úgy is, hogy nem így, hanem máshogy. E és nem is vagyok benne biztos, hogy ezen el tudunk menni, vagy szóval el tudunk jutni egy nyugvó pontra. Inkább talán csak fel akartam vetni, hogy ezt érdemes mindenkinek elolvasni, Hát, hú, talán az egészet, egész vitát elolvasni. Arra senkinek nincs már ideje. Azt egy csendes hétvégéig két órát meg lehet az egészet csinálni, vagy tematizálhatjuk olyan egyébként átkérdésekkel az egészet, hogy hány kilométer inkubátor jön neki az M6-os autópályamentén abból, hogy Chris Hetfield a bazilika előtt emberek tömegének beszélt valamiről. Nem tudom, nem voltam ott. Igen. Én találkoztam egy lányjal a Brain Bar napján, aki azt mondta, hogy de hát neki Chris Hetfield a hőse. Ő, ő egész gyerekkorában arra álmodott, hogy űrhajós akar lenni, és hogy hát neki erre el kell menni. Olyan nincs olyan, hogy ő ne menjen erre. Hát az egy élő űrhajós, akit ő most közelről megnézhet, és ő semmi más nem érdekli, de Chris Hetfield a világ legnőbb menőssége. De azért ide kell hoznunk nekünk Chris hetfield hogy ő elmegy valahol a Chris hetfield Azért ez mindig egy ilyen kérdés. Én szerintem egyébként ez a része nem kérdés igazán. Értem, teljesen praktikus lenne nem idehozni őt, hanem megnézni Skype-on, vagy nem tudom. De azért csak van annak valami mágikus realista hatása, hogy az ember, nem is tudom, egy karnyújtásnyira van valakitől, aki az idója, vagy valaki, aki valami mondom nagyon fontosnak tart. Igen, csak az idólogikában pont benne van az, hogy az ember utána vagy az ő időjának, és akkor én vagyok a, a vitában most a Jakobinus fél. E, és hogyha nekem mondjuk nem Chris Hetfield, hanem a másik Hetfield a hősem akkor attól még nem lesz metalik koncert az akváriumban, bármennyire szeretném is. Hát egyfelől, de másfelől, hogyha vagytok, mit tudom én, ezeren akiknek a másik Hetfield az időja, akkor de meg lesz, hogy ne lenne, azt őt is ide fogják hozni. Vagy tehát, ha elegen vagytok, akkor idejön, és azért volt már itt néhány éves zenész. Igazándéból egy csomó hírezzenész volt már itt. Persze, csak egészen másfajta finanszírozással. Jó, igen, igen, igen. igen. A, a, a, a visszakanyarodva a vitához, és erről kell valamiféle véleményt mondanunk talán nekünk is, vagy hát nem, de nem tudom, hogy kell, de én akarok. Szóval, hogy ez egy olyan, olyan fajta értelmiségi vita volt, ember, ami, amilyen mostanában sok van Magyarországon, hogy volt neki sok olyan mellékága, ami igazán szerintem nem volt mérvadó, hogy nem volt lényeges. Szóval, hogy ö, olyan részletkérdéseit tárgyalták ennek az egész jelenségnek, ami, amire praktikusan az ember meghúzogatja a vállát, illetve mondjuk, hogy nem tud elmenni, vagy csak rendkívül nem praktikus módon tud elmenni rajta. Tehát, hogy most akkor tagadjunk-e meg mindent, amiben közpénz van, de ugye itt nem is erről volt szó, hanem hogy a, hanem, hogy a, a, a mai gonoszként ismert pageó mi az Pallas Athéné? Geopolitikai alapítvány. Geopolitikai alapítvány, igen, támogatása, az, az, az valahogy cikibb, cikibbnek gondoljuk, mint a, tudom én, egy állami pályázatot, amit, amit lehet indulni. És én erről azt gondolom, csak hogy akkor már végre mondjak egy ilyen konkrét véleményt is, hogy, hogy egyébként az államnak szerintem dolga lenne az, hogy ilyen jellegű konferenciákat, ilyen jellegű eseményeket hozzan létre támogasson, tehát pont azokat, amik egyébként üzleti alapon nem feltétlenül tudnának megvalósulni, de mégis tök jó lenne, hogy, le, hogy, hogy legyenek, vagy szóval igen, tehát tök jó volna, hogy ha, van, ha, ha lennének, e, és ezért azt gondolom, hogy az államnak, vagy a közpénznek igenis dolga lenne az, hogy ilyen jellegű dolgokat, és ebbe a VOMEX is beletartozik, meg a, meg a TEDx Danube is beletartozik, hogy ezeket támogassa. Egyfelől. Másfelől, ugye itt nem is csak ez a kérdés, hogy a közpénznek dolga ez, hanem az, hogy egy ilyen közpénzből létrehozott, nem közpénzzel rendelkező alapítvány, amikor ilyet támogat, akkor az nem -e egyfajta ilyen csondobás, vagy a buksisimi, az elégedetlenkedők elhallgatatása, és hogy ebben szabad-e partnernak lenni, vagy szabad-e be lehet törődni. Erre a második felére van egy félválaszom, ami viszont nem jó. Csak hogy ne semmit. É, nem tudom, már kivetette fel ebben a vitában azt, hogy, hogy ez neki nem elég organikus tudáskonferencia. És hogy nagyon látszik, hogy tényleg azokat az arcokat szedték össze, akinek elég jól hangzik a neve. És lehet tudni azt, hogy ha hatuk között a 30 millió forintot, akkor ide fognak jönni és el fognak mondani egy óra alatt öt olyan sztorit, amit a közönség megtapsol. Ami nagyjából így is van egyébként. Ugyanakkor azt nagyon szeretném, hogyha ha szerveződének organikus tudás akár kicsiben is. És ezeket ö, igazából nem nagyon látom. Ö, lehet, hogy az a vége, hogy ennek nekünk kell neki feküdni, mert hogyha nekem van rá igényem, akkor rakjam esze magamnak. Ö, de hát ennek neki vagyunk feküdve, bár te most már éppen talán pont nem, de évekig voltál esettünkben a New meetup, Budapest New Tech meetup a szervezője, ami pontosan az, amit mondasz. Alulról szerveződő organikus tudás konferencia, nem? Egy kis körnek, ami nem skálázódik tovább. De olyan értembes skálázódik tovább, hogy, hogy azt hiszem lényegében minden nap kapok egy értesítést a meetup.com-tól, hogy milyen új meetup indult Budapesten. Tehát ez az egész meetup mozgalom, ez kezd olyannyira felkapott lenni, hogy már a cégek indítják a meetup felét azért, mert némi PR e nyereséget remélnek tőle. Bekerült a módszer háját gyűrűs könyvbe. Senki nem tudja mozgat felvenni, úgyhogy e egyszer egy óra céges idő és három darab 45 cent is, nem tudom én, húsimádó pizza áráért próbálják ezt megtenni. Há, de nem csak ez van, mert azért most már nagyon sok olyan uh, meetup van, ahol, ahol nem, nem is programozóknak szól. Mindegy, szerintem ne cikizzük le, a meetup az tök jó, és az az, amit te mondasz, de ez nem feltétlenül, hogy ez egy, ez egy mellék utca a, a, a Brémbár-Budapest kérdéséhez képest és ott egyébként én azt gondolom, hogy, hogy a, a, abból viszont, tehát tényleg azokból az emberekből, akik itt azon fanyalognak, hogy ez nem organikus tudás, hanem hogy ez ilyen inspiratív, ilyen populáris, nagy nevek, és ö, olyan az egész, olyan tites ismeretterjesztő, azokkal az emberekkel én rendkívüli mértékben nem értek egyet. A Titus Santé jó szervezet volt? Igen, de a tit az, az, az, az nem divat dolgokra ment rá, hanem az hardkor tudástól csak egyébként egy viszonylag jobb stílusban csinálta. A brain bar az nem arról szól szerintem, hogy tudást adjon át, az nem egy egyetemi, hevületű, ilyen sűrített tudásszörpnek a csepegtetője, hanem az, az ahogy egyébként nevezik is, az inspirációt próbál adni, az ö, olyan... Ö, Hát, hogy mondjam, az vagy nórája kíván lenni, amennyiben olyan eloldásokat igyekszik neked adni, amitől úgy elgondolkozol, amitől kedvet kapsz, amit tovább gondolsz, amitől eszedbe jut valami. És euh, én ezt talán még fontosabbnak is gondolom, mint az organikus tudáskonferenciákat. Az organikus tudáskonferenciák azok bezárt dolgok. Be, be, első belső embereknek szólnak, vagy hogy mondjam, egy, egy adott témába bezárkózott, vagy nem bezárkózott, de éppen abban levő embereknek szólnak. És uh, a saját okosságuk tovább való. valók. Egy ilyen konferencia, mint a Brain Bar, az pedig alapvetően szórakoztató, de intellektuális módon szórakoztató, és intellektuális uh, tovább megélésre sarkalló valami. Igen, csak szükségszerűen egy zárványban létezik a Brimbart nem tud úgy elhozni Budapesten, vagy nem tudjuk megcsinálni Budapesten, hogy ne legyen benne egyébként az, hogy nézd csak ott messze a távolban, ahol nem lopják el a pénzt, és szerveznek bőle ilyen konferenciákat, ott abban a pénzben ez történik. A Kopenhaga attól élhető város, hogy mondjuk mit tudom, szeretik a biciklistákat, és ültetnek fát, nem pedig nem szeretik a biciklistákat, és kivágják a fákat. Na jó, de volt itt olyan lengyel előadó is, aki a média jövőjéről beszélt, és és ugye ő nem egy koppen ágában él. Ö, nem, nem, nem, nem, valóban nem. A lengyelek sokkal később kezdték el ezt eljöntő, amit mi régen rontunk el. Na, whatever, a, szerintem amit mondasz, az nem von le az értékéből annak, hogy sőt, inkább mellette szól, hogyha, hogyha jó formában, befogadható formában, sőt, érdek, érdekes formában fel lehet azt mutatni, hogy máshol hogyan csinálják jobban, az előre-vissz és nem hátra. És hogy ezt lopott pénzen csinálják, mert ugye itt igazándiból erről szólt az a kérdés, hogy na jó, de ez lopott pénzen csinálják, nekem egy dolog nem derült ki ebből a vitából, hogy, hogy a Brainback Budapest támogatásának hány százaléka jött a Page-autó. Mert ha mondjuk az öt, akkor az egész beszélgetés úgy hülyesége, hogy van. Ha meg a hetven, akkor, akkor legalábbis van értelme a beszélgetésnek. Ezt valahogy, ez senki nem. Vagy hát amennyire én átolvastam, senki nem találtam meg ezt a adatot, még csak nem is foglalkozott vele senki. már pedig Egy, ez, egy mond? tudunk, illetve nem kettő tudunk. Az egyik az, hogy 30 millió forint ment bele Pageo pénzből a New Wave be a Brain Bar megszervezésére. A New Wave-be? A New Wave be A New Wave, a New Wave szervezte a Brain Nem a Dizent termina Nem. Száraz István főszervező. Oh. Tehát hogy itt egy nagyon közeli VSS kapcsolat van. Uh -huh, értem. 30 millió, oké. Okay. A másik pedig, hogy tavaly erre a konferenciára nem adtak el még annyi jegyet sem, ami ezt a 30 milliót még visszahozta volna. Na, ja, de az világos, hogy ez nem egy üzleti vállalkozás, vagy üzleti változásként nem értelmezhető. Azt én azért meg tudom mondani, hogy a 30 millió az a. Bocsánat, 20 millió, nem mondjak hülyeséget. Miért? a 20 millió? A Az mond... egy egész kevés pénz, tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen pár, pár százmilliós konferencia. Mármint a költségei az a pár százmilliót ö, jelentik, és az sőt, az a pár száz, az a jó pár száz, tehát ez nem 200 milliós szerintem. Hát az 5%-okori 600 milliósnak kéne lenni. Ö, annyit a Villa Publishing szerintem nem rakott bele, ö, és akkor most már mondom a pontos számot, ez a 2015-es. Évben megpályázott meg pénz, konferencia a Brain bar Chris Hedfield, Richard Florida, Mitra, Zimbardo, Marastajú, Nyle Ferguson. Uh, hmm, ez lehet, hogy a tavalyi Brain Bar? Arra kaptak 31,8-at. Hát szóval az, az azért ilyen 5-10 a lehet a konferencia költségvetésének, és valóban az ilyen nagy nevek idehozására szól. Figyelj, ez szerintem a, ez szerintem a tavalyi. Így pedig azért gondolom, mert van egyszer egy megítélt 2014-12. ó 19 Vela Publishing Brimbár támogatása június 4 6-án 20 millió, van utána egy másik ezeknek az embereknek az és hogyha headfieldet lehúzzuk a listáról, akkor ezek a tavalyi előadók. Tehát akkor tavaly összesen 51 millió. Is, de Zimbardo idején is itt volt. Igen, igen, de a többi nem jön. Ne bele ezekbe a részletekbe, mert talán ez, ez tényleg nem olyan érdekes, hogy... Jó, annyit szerintem nincsenek érdekes. idei számaink. De hogy a, én azt gyanítom, hogy az a támogatás, ami, ami ide bejött, az nem a... Tehát az egy kisebbségi, vagy kisebb része tényleg. A, de a többi, nyilván, tehát a többi pénz is azért jellemzően e, állami és egyéb módon közpénzekből érkezett ebbe a konferenciába. És... Erről a részéről én azt gondolom, hogy közpénzeknek egyébként dolga lenne, hogy ilyen konferenciákat szervezzen. Tehát pontosan úgy, ahogy a közmédiának az lenne a dolga, hogy olyan műsortípusokat tartson életben, és tegyen elérhetővé az erre szomjasaknak, amit egyébként a kereskedelmi médiumok kereskedelmi alapon nem tudnának megcsinálni. Mondanám, hogy a közmédiának BBC-nek kéne lenni, de ugye a talán most éppen Fenik a kiest már. Úgyhogy lehet, hogy ez a mondás sem lesz sokáig értelmezhető, de ebben valószínűleg A másik, hogy közpénzből ilyen módon konferenciát kell szervezni, abban mindig nem vagyok biztos. Az a baj, hogy abban a pillanatban, ahogy ezt nem közpénzből szervezik, akkor nem 8000 forint lesz a napi egy, hanem 45. És akkor, és akkor még inkább elitiste lesz az egész, és pont a lényeg, lényegét nem érje, hogy bárki szinte bárki megnézheti elmehet, és uh, inspirációt szerezhet Chris füldő Na jó, mindegy, uh, nem, nem, nem, nem mindegy, ez csak egy ilyen rossz fordulat volt, amit most visszaszívok ünnepélyesen. Én Hanem jó, inkább az a, azért, azért mondtam, csak ezt, mert nem, nem fogunk messzebbre jutni benne. Nem, tartok ebben nem fogunk történni. egyet érteni, attól tartok. Nevessünk inkább, ki, ki sem vizet gazdag embereket. Hú, hát ez annyira, ez egy olyan rossz történet. De tehát több ok miatt rossz, mondjuk el a hírt először. Az a mondjuk el a hírt. A, volt egy startup, amit Teránosnak hívtak, egy uh, csaj alapította Elizabeth Holmesnak hívják őt, uh, aki azt mondta, hogy uh, ő ki fog fejleszteni egy olyan vérdiagnosztikai módszert, tehát vérből labor eredményeket előállítom módszer, mert egy csepp vérből tud lényegében azonnal, illetve hát, hogy is postán kell elküldeni, de hogy, hogy aztán nagyon gyorsan és sokkal olcsóbban, mint a jelenlegi labor labortesztek, 200 féle paramétert vizsgálni és visszadni. És 45 milliárd dollárnyi vagyont halmozott fel, 4,5 milliárd dollár értékű céget csinált ebből a történetből, a a kitüntette, és egyáltalán ez egy ilyen igazi példa, példa, startup volt. És most kiderült pontosabban a Forbes, nem, nem most derült ki, ez tavaly ősszel elkezdünk van hogy ez az egész egy nettoazugság volt, egy tök nagy lufi volt, a, tehát lényegében talán az semmit nem tud abból, amit így ígergetett, és amivel be tudott húzni annyi pénzt, hogy azt nem tudjuk egyébként, hogy mennyi pénzt húzott be, de hogy a céget 4,5 milliárdra értékelik, azt, azt tudjuk. Ami mondjuk azt jelenti, szerintem, hogy ilyen fél egy milliárd dollár biztos van benne. És hogy, hogy az egész tök amú. Nulla. Tehát nem egészen nulla, hanem mondjuk 0,2, mert hogy a herpesz vírust, vírust az valóban egy kicsit ki tudták mutatni, úgy, ahogy ígérték, de ráadásul csaltak hamisították az eredményeket, úgy csináltak, mintha, és ez talán egy, egy szavazó apnál, azt mondom, határeset. Itt nem azt mondom, hogy ő, Tehát lényeg hogy bűnő cselekmény. Azt állítani sok ezer megrendelőnek, hogy a vér, beküldött vérmintájából ezt és ezt derítettük ki, és akkor kiderül, hogy na jó, de nem, mert hihítani kellett a vérmintát, és ezért romlottak az eredmények. Azt még volt egy csomó olyan teszt, amit nem ők végeztek, hanem külső laborok. Ezek egyébként nem voltak legalább rosszak. Ami nagyon érdekes nekem, hogy nem tudom nézte, de hogy, hogy kik fordultak meg ennek a cégnek az igazgató tanácsában. Hát igen, lényegében mindenki. Egyrészt lényegében mindenki, másrészt meg szép lassan a, a, a biotech cégek, a, a kutatóprofesszorok ö, és az ilyen tudós emberek helyét átvették a a befektetők és a, az általános boardmemberek. A végére az összeomlásra maradt, maradt egy korábbi amerikai járványügyi igazgató és, és maradt egy, egy biotech igazgató, az összes többiek közül van visszavonult tengerészgyalogos generális, meg meg meghasonlók. Egyáltalán nem értem, hogy a folyamat során, sos, hogy nem volt a boardban annyi, hogy hogy az asztalra csapjanak, hogy srácok, itt valami nincsen jól. Hát vagy sőt, lehet, hogy épp a board tehet az egészről. Hogy, de hogy, hogy tudott ez a nagy Luffy nem kipukkadni ilyen sokáig? Az a nagyon meglepőben a történetben, és szerintem egyébként most még, most még nagyon friss ahhoz az a történet, hogy kiderüljön a, a lufik természet rajza, vagy, vagy hogy jó szemléltesse a lufik, dotcom lufi természet rajzát, ez a sztori, de szerintem nem feltétlenül az van, hogy Elizabeth Holmes e, amikor ott hagyta Harvardot, azt hiszem, de valamelyik nagy egyetemet, lehet, hogy fordult, volt, hogy megcsinálja ezt a vállalkozást, akkor azt gondol, hogy na, akkor itt most bekamúzok egy ilyen újbe egy megszúrással, vércsebből elő adatokat előállító startupot, és halára fogom vele magamat keresni, hanem én biztos vagyok benne, hogy ő komolyan gondolta, ő tényleg hittebb ő neki tényleg volt valami a fejében, és tényleg megpróbálta megcsinálni. És aztán az, hogy ez nem sikerült, az lehetett volna egy átlagos történet, de valahogy annyira akarta mindenki ennek az egész történetnek a sikerét, annyira egy ilyen, egy ilyen felmutatható, transzparens történet, már úgy értem, a transzparens nem az átlátszóság és láthatóság értelemben mondom, hanem a, a felmutathatóság értemben. Szóval annyira egy ilyen szeretnivaló Story volt, hogy inkább mindenki elhitte. És ő meg... Te nem is tudod szállítani, meg kénytelen is volt tolni a nagy dumát. Az biztos, hogy megalkuvásnak egy egészen hosszú története van ebben majd, amit uh, egyszer valaki vagy megír, vagy nem. Azért én most tippelnék egy jó nagy a nemre. Uh, a másik még fél láttam pont uh, egy-két napja egy, egy cikket arra, hogy a befektetők most már nem unikornis, is, hanem csótány startupokat keresnek, ami, hogyha leesik az atom, akkor is túléli. <gül> <gül> És egy picit, mint hogy bekerült volna levegőbe az atomnak ez a várása. Hát, nem kérdés, hogy megint azért nagyon sok túlárazott és soha vissza a pénzt nem hozó start van a, a piacon. Igen, vannak azok klasszikus, klasszikus gyanúsítottak, akiről mindenki azt gondolja, hogy az év végén már nem beszélünk róluk. Igen. Vagy ha igen, akkor most kell, most kell matricát és, és céges polót vásárolni, mert később már nem lesz a cég, aki gyártya. Ja. nagyon kíváncsi lennék arra a könyvre, amit szerintem meg fognak írni a terános történetéről, nem is olyan sokára, hanem mondjuk tíz éven belül szerintem ez egy, ez egy olyan story lesz, ami így fel-fel fog merülni hol itt-hol ott. És nagyon sokat kéne belőle tanulni arról, hogy, hogy a túl jó PR, ami olyan ritka, mint a fehér róla, de olykor így el tud rángatni valakit a, a teljes csődbe. Erről jut eszembe, Tony Fedella héten lepattant a NESZ-től, azt láttad? Láttam, bizony, igen, de annyi ilyen láttam, hogy egyszerűen nem volt kedvem elolvasni, hogy miért. Mert biztos ilyen búlsít az egész, de te biztos olvastad, és már most kiderül, hogy ez hogy van. Én átfutottam egy cikket, ami a, a, az information a cikkét, ami fizetős cikk szemlélzte, akik beszéltek Fedellel is, és nagyjából azért kisztorítanak egyébként, hogy hirtelen hogy eljött az a, az a szomorú, rosdaszínű, savas esős helyzet, hogy pénzt akartak látni a cégből, nagyon hirtelen, és, és Fedel inkább ezt a, a vizionális CEO vonalat tudta vinni, hogy ezeket fejlesztjük mi még ki a Nestel, így fog bekapcsolni bele a Dropcam, ez az irány, és, és növekedjünk, ezerrel költsük el a pénzt, és legyen még több userünk. És az, amit vártak tőle, hogy most akkor kezdjenek befolyni szépen a pénz, az meg nem ő volt. És ez gyakorlatilag az alfabet az alfabet megalakításával jött elő. Egy darabig küzdött vele, majd most kerestek egy olyan, olyan figurát, aki pedig ez a üzemeltetjük a céget, és szép, lassan nő, és közben hozzá a pénzt pályára tudja rakni. Azért így próbálom magam elé képzelni ezt a helyzetet, amikor a cég ügyvezető igazgatója azt mondja, hogy egy kicsit olyan sértett felháborodása, hogy micsoda, hogy hozzon pénzt, ne sértsetek meg, hagyjatok már. Nem arra szerződtem, hogy pénzt csinálunk. Ez néz startup logika azért, hogyha ha tudsz, tudsz nagyon gyorsan rendkívül sok ezért szerezni, user-t szerezni, akkor jó arc vagy. Figyelj, Elizabeth holmes -ebben jobb volt ezek szerint, mint a Fedel. Van ezt még létező cég. Másfelől, igen, ez igaz. Volt egyébként valami most egy, egy poszt, az, azt nem tudom, hogy ki, ki az összes többieken. Mindest, az volt a sztori, és kedves hallgató az adásunkról meg fogom keresni, hogy uh, X cégnek most 0, 0, 0, 0, 0, 0 át vagy még, még több 0 1 át eladták egy dollárért, csak azért, hogy azt mondhassák, hogy mostatok egy milliárdra vannak értékelve. Uh -huh. uh, és írtak erről egy, egy minden mondatában nyelvnyújtogató sajtóközleményt, hogy ez a helyzet, picit aggasztja őket, hogy termel legyen öre pénzt a cég, mert hogy ez olyan visszaveti a lehetőséget, hát, hogy mit tudnak mondani magukról, hogy átjárnak a free modelre, és innentek azért bármit mondhatnak, hogy jövőben mit fognak csinálni. Ez viccesen hangzik, ilyet akarok, ilyen cégben akarok is dolgozni. Két szégyenkező sajtóközleményt ad ki arról, hogy sajnos egyelőre nyereségesek vagyunk, de igyekszünk javítani igazán csinos, csinos trollkodás volt. Úgy, úgy látszott, hogy értenek hozzá. Na, ha már trollkodás, akkor, akkor rángassuk ide Elon Muskot, a ez a mai adásunk is kapta a nevét. Szerintem ez nem, nem tudta egyetlen hallgatónk sem kikerülni a hírt, mi szerint a, legalábbis a sajtó interpretációja szerint Elon Musk megőrült. Na, ez is csak egy félkegyelmű, hiszen azt állítja, hogy minnyáján egy szimulációban élünk. Egy egy olyan uh, szoftverben, amit egy nálunk fejlettebb civilizáció csinál, csak azért, hogy így azt nem is tudtam pontosan kivenni miért, mert, úgy, mert szeret Ez ilyen dolgokkal. És ugye egy -e milliárd az ez esélye annak, hogy ez nem egy szimuláció, hanem ez tényleg a, az élet, ahol mi itt vagyunk. Mit gondolsz, erről kelt? Vagy uh, azt, amit bele is írtam neked az adásnapróban, hogy nekem nem az a tipp, hogy Lomas megőrült, ez egy túl egyszerű magyarázat, Elomaszk most abban a helyzetben van, hogy ő felmegy egy színpadra, ott egy odasíjető ember gyorsan a kezébe ad egy mikrofont, tőlemképpen teljesen mindegy, hol van és milyen színpad, valószínűleg adnak egy mikrofont, és ott gyakorlatilag bármit mondhat. Ö, akár gondolt is játszhat egy olyan, olyan elmélettel, ami, ami ilyen klasszikus, modern fizikai elmélet, tehát semmilyen körülmények között nem lehet bizonyítani. Ö, lehetőleg, ha ügyesen írták meg a az elméletet magát, akkor, akkor kritériíma is sincsenek annak, hogy ezt hogyan lehetne. A legjobb esetben van egy elegáns matematikája, ami mutat valamit ö, sok ismeretlennel, és ezzel eljátszhat. Ezek tök jó gondolat kísérletek, csak ö, sehová nem visznek. Hát igen, de ő szerintem nem azt mondta, hogy ez egy érdekes, érdekes kérdés, én így gondolkozom róla, gondolkodjunk együtt, mert az milyen vicces, hanem lényegében azt mondta, hogy igen, én szerintem mi egy nagy valószínűséggel egy szimuláció termékei vagyunk. Egyfel, tehát azért ez nem, nem csak egy ilyen most kedve egy kicsit trollkodni, és, és azt gondolta, hogy mond valami meredeket, hanem, és akkor ezt egyébként meg lehet nézni az adásnapon benne is lesz a link, ami ahogy, ahogy és amire ezt ő mondta, és abból azért egyrészt nem az, az, nem az derült, hogy megőrült egyáltalán, nem lángoló szemekkel próbált meggyőzni mindenkit arról, hogy hát ez sehogy más, hogy nem is lehet, csak így, ahogy ő mondja, hanem tétován elgondolkodva, és nagyon komolyan beszélt erről a, az ő gondolatáról. Másrészt a beszélgetésből az derül ki, hogy nem ez az első eset, hogy erre hivatkozik, erről úgy szó, hogy szokott sokat gondolkodni, szokott is erről beszélni. És tehát a, a sajtó tárgyalásánál, mint az általában megszokott, egy kicsit árnyaltabb volt a kép de való, az lényegében, és végül azt mondta, hogy szerinte milliárd az egyhez, hogy egy szimulációban létezünk. Nem ez lenne a legmeredekebb dolog, amit milliárdosok mondtak a múltadás milliárdosokról szólt egyébként, ö, és csak halkan merem mondani, hogy benne a végén Péter Till és Hulk Hogan. De hogy Tillnek is voltak az ilyen meglátásai. Hogy az, az lenne a jó új világrend, hogyha a gazdagok kiköltöznének tankhajókra az óceánra ki a faszba, és nem kéne adózni, és nem zavarna minket a kormány. Hm? Igen. Az mondjuk egy kevésbé meredek, mint ez a minnyáján a Mátrixban élünk Közve... gondolat. Közvetlenebb módon, hogy is mondjam, rakja a a teljes társadalmat maga körül. A minnyáján a matrixban élünk, az egyfajta közösséget vállal velünk a plebszel, hiszen ő is a matrixban él, és más kis lopin lakunk. Egyébként az érvelésének a lényege, amennyire én értettem, az volt, mármint Elon Muské, hogy nézzük meg a szoftverek mennyit fejlődtek az elmúlt pár évtizedben, ugyanazt a dolgot mennyivel valósághűbben tudjuk most csinálni, mint csináltuk régebben a számítógép belsőjében. És hogyha, ha nem is, hogy ugyanez a fejlődés ütem marad, de csak egyszerűen valami hasonló módon fejlődik tovább ez a technológia, akkor mondjuk tízezer év múlva, ami evolúciós szempontból semmi, de azért így innen nézve elég hosszú idő. Valószínűleg már olyan részletgazdag és precíz, vagy minden apró részletre kiterledő szimulációkat leszünk képesek írni, ami már simán elég ahhoz, hogy egy ilyen emberi világszerű rendszert szimuláljon. Tehát, hogy ez a dolog a mi saját példánkból látható módon elérhető, és hogyha elérhető, akkor miért ne lennének olyan nálunk előbbre tartott civilizációk, akik már elérték? Ha pedig úgy, akkor simán lehet az, hogy mi egy civilizációs szimulációban vagyunk csak, mert hogy meg lehet csinálni. Ebben azért mindig zavaróan a, ha ha megfigyelted. Hát mert ez, persze, mert ez csak egy gondolatkísérlet. És egyébként pont az iránylat, amit a Kvantának volt egy nagyon jó cikkkel közelmúltban, Ö, ami azt jelenti, hogy tavaly decemberben, jó Isten. Ö, ami a fizikának arról a vitájáról szól, hogy, hogy egy ideje elhagyták a, a bizonyíthatóságnak a határát az elméletek, és, és elengedték azt a, azt, a, azt, a, azt a képet, hogy olyan elméleteket kell felállítani, míg bármilyen távoli ö, technikával majd, de egyszer csak vagy bebizonyítottók, vagy szávfoghatók lesznek. És azt tekintetjük tudománynak, aminek van egy olyan olyan feltétel, amivel meg lehet száfolni. És helyette vannak ilyen látványos, mindjárt hologramba élünk, húrelmélet, és a többi, és párhuzamos galaxisok elméletek, amit ö, a büdös életben nem tudunk rá semmit mondani, hogy ez igaze vagy sem. Jó esetben jó a matematikája. És egyenlőre a tudósok is vitáznak azon, hogy, hogy ez vissza valamerre minket, hogy, hogy vannak olyan elméleteink, amik amik mondanak valamit, és nem tudjuk ellenőrizni, még csak az sem, nem? Az, hogy igazuk van az, az hogy tévednek-e? Vagy, vagy simán mindenki, hú, bölcsész fog, és sima mindenki bölcsész lett és tudomány helyett gyakorlatilag verseket írnak. Uh -huh. Hát igen, Elon Musk egy ilyen verset írt, ez tiszta és világos. Nem volt azért annyira ijesztő az a pillanat, ahogy ezt elmondta, mint ahogy aztán ezt interpretálta a sajtó. De most már ez tényleg a... Samsung gyalázói magasságokba kezd emelkedni, az az én. Te nem szereted a sajtót, ezt megfigyeltem egy ideje. Igen, de hogy, de hogy igen, szóval hogy pont úgy, ahogy a Samsungot se szerettem, kicsit eltéríthetetlenül és kicsit uh, tisztisen. Nézd, a következő van egyébként, hogy a másik oldalról nézzük, akkor a, az egyik legnagyobb szagú és, és legszerepmodellebb milliárdos, vagy nyilvánvalóan bizonyítatlan és vagy száfogatatlan, vagy legalábbis hülyesének hangzó dolgokat hangoztat, egyébként kérdésre válaszul, ami, ami tök jó, de mint hogy szakadva ezek a, ezek a milliárdos emberek a, a valóságtól. És ez, ez egy hosszú láncolatba illeszkedik bele. Nyilván nem az, aki, hogy Elon megőrülte, hanem az, hogy, hogy látja még a földet onnan, ahol van, a van. És nagyon-nagyon meg lennénk a mindahányan, hogyha lenne akár csak lehetőség és arra, hogy lássa a földet ott, ahol van. Vagy onnan, ahol van. Azért egy ilyen hatalmi centrum középpontjában, egy ilyen nagy pókháló közepén ülni, ennyi pénz fölött rendelkező, és ilyen nagy léptékekben gondolkodom, marha nehéz lehet megmaradni egy ilyen utcai, lemegyek a hoddogoshoz, és eldomálgatok a hoddogárossal típusú embernek. Na jó, de ez szerencsére nem a mi problémánk, hanem az ő vé, ezzel neki kell megküzdenie, nekünk legfeljebb azzal, hogy elhisszük-e, vagy egyetértünk-e az ő e, szimulációzásával, vagy sem. Én ezt 15 perc, másodperc, amit itt csendben töltöttünk, felhasználtam arra, hogy egy együtt érezzek Peter till neki sem lehet könnyű. Üh, imádkozunk érted, Peter. Igen, és Elon, Elon nem különben. Nem tudom, te gondolkodtál már azon, hogy ez az Elon mennyire egy hülye név? Nem, viszont most meg Wikipedia azt, hogy ez egyetem milyen név. Hát ő Afrikai köztársaságban született, és ottani, ugye, furcsa holland-afrikai keverék. Alófaszt már, bocsánat, ez egy zsidó név, kérlek. Tényleg? Aha, a Bibliában is szerepel. Ez jó, de viszont az, azt jól mondtam, hogy Elon Musk Dél-Afrikában az született? Azért az abban ez egy annyira rövid Wikipédia szócik hogy még a híres Elon-ok -ok <gül> <kicsitán> sincsen hozzácsapva. <gül> Igen, Dél-Afrikai köztársaságban. Jó, na ez így, ezt meg, megnyugodtam egy kicsit, és úristen fiatalabb nálam, hát ezt nem akarom tudni. Menjünk, menjünk, menjünk egy váltsunk témát azon. És egyébként, tehát e a amúgy nem zsidó, hanem, hanem minden penszibanejai hollandok, e, és vannak testvérei, Kimál és Toszka. Innentől kezdve a nyújvárás, mint... Uh, nehéz gyerekkor. Igen, igen, nem lehetett egyszerű Kimál és Toszkám lőböltözni, hogy kiette meg a csokoládét. csokoládé Jó, de jó, hogy ezt mondtad, fogok enni majd csokoládét, ha már nem beszélünk a mikrofonba. E... Jól van, Elon musk kipipáltuk. Van még egy ilyen... <gül> van még egy botrányunk, van még egy uh, cikink. Ó, de jó. Légyesemben pedig Errol <gül> Azért kezdünk -e egy kicsit olyan lenni, mint a Bliknek a bors melléklete. Bocs, még neveken röhülni nagyon szeretek. Tudom, hogy egy szarszokás, de hátna. na. Csérjében nem mesélek a kedvenc pl neveimről, mert mégis csak adásban vagyunk. Az a másik. Szűkített pályás vicceskedés. Ezt nem is akarnám meghallani. De most úgyis a magyar felsői vizekre elvezünk, úgyhogy ez is egy olyan cica lesz, amiről biztos sokan hallottak már a hallgatók közül. Megpróbálunk igazságot tenni. Nincs, az az is nagyon igazságot teszünk, az meséljük el a sztorit. A következő van. Múlt karácsonyra mindenki, de legalábbis 1,1 ember, egy millió ember kedvenc Tibi atyája, Tibi kollektívája, Tibi Tibi a Tibi atyák írtak egy könyvet az szakos stílusukban. Ebben volt egy jelenet, amiben a a Isten Norovetsz nevezett falusi, aztán postás kisasszonyja a pornó, pornót forgatnak. Ez a szintén Norovetsz nevezett, Norovetsz abszolút nem tetszett. Írt egy levelet a Libri-nek, hogy ezt így, van, ne. És nagyjából eddig tartanak aztán a tények. Nem hát, nem. A, a Libri kivette a, a, a, a kötet, tehát az utányomásból kitörölte, vagy nem is tudom, nem is az utányomásból visszavonta a köteteket, kivette ezt az inkriminált részt, és újra kiadta a könyvet, de aztán Tibia atyálejtása szerint már nem lehet elérni a könyvet, a könyvet pedig. Ez egyébként nem igaz, tehát az Alexandrában amúgy ott van a könyv. Uh, illetve volt még egy, uh, először a Libri szerkesztők azt mondták, hogy teljesen a sőt nagyon vicces, majd később visszakosztak illetve a állítólag kirúgták, ez a Tibi információ. Oravec Nóra pedig azt írta a, a válaszposztjában, hogy, hogy írtak alá papírokat arról, hogy ez így nem lesz. Tehát valamiféle megállapodásra utal, az sem tiszta. Az ügyben pedig senki nem nyilatkozik, és mi sem beszélnénk róla, hogyha az események után mindegy fél évvel meg nem írta volna atya, a a blogstar.hu-ra. Hogy Oravecsznóra letiltotta az ő amivel fellángolt ismét az egész. A Tibiyatya fanok elkezdték bejelenteni Oravecsznórának a oldalát, ami elérhetetlen vált darabig a Facebook lekapcsolta. És, és ráadás az interneten emberek pro és kontra véleményét nyilvánítanak, hogy melyikét kéne azonnal betiltani, és hogy fogja be a száját, vagy egyáltalán minek van ő a Földön. Igen, vegyük észre, hogy két olyan celebről van szó, akik egyáltalán nem a kereskedelmi tévékben vesznek részt hülye vetélkedő műsorokban, hanem ennek a, sőt ennek és a, a sajtónak a teljes kihagyásával váltak egy ország. Hm, jó, mondom, kedvenceivé. Ö, nagy szavak ezek, de ismert internetes szereplők, azt az a meg alá ígérem a dolgot. Netszelebek ki. Hát, mondjuk így, de mindegy is nem ez a lényeg, csak hogy hogy ez egy ilyen cica harcnak tűnik innen nézve. A történet összes szereplője ha például engem kérdeznétek, én azt mondanám a kevésbé szimpatikusabbak közül való, sem Tibi Atyára, sem oravesz Nora nem Gerjedek egyáltalán. Sőt, a Libri meg minden bizony elcsöszett valamit, vagy azzal, hogy kiadta azt, amit egyébként nem tudott volna, vagy nem, nem tudott megvédeni, vagy nem, nem volt alkalmas arra, hogy védhetően képviselje ő, vagy azzal, hogy ha eleinte azt gondolta, hogy védhető, akkor utána miért nem állt egy kicsit ellen, és mondta azt, hogy, hogy kedves Nóra, Értjük, hogy az bántja az érzékenységedet, de ne húzd már fel magad, minden hülyeségen létszik össz. Az elképzelhető, hogy egyébként az egy ilyen exceltáblában látszó következményel lett volna annak, hogyha Nóra Rastvás, vagy kedves, kedves Libri, holnap akkor alapítok magamnak egy kiadót uh, istenáldások is ilyen utatokon. Én arra gyanakszom, hogy ezt ő nem tehette volna meg, mert hogy neki egész biztosan egy... Uh, Hosszú távra lekötött szerződése van a, a, a lépivel, és biztos sokba kerülne neki, ha most el akarnom, onnan menni, és nem adhatná csak úgy ki a könyveit magánkiadásban. Erre gyanakszom, tehát szerintem nem volt ennyire erős zsarolási pozícióban. Ezt nem tudom, én egyszer hallottam őt könyvről, kiadásról, fanokról, meg hasonlókról beszélni. Az alapján legalább kettővel több lábbal áll a földön, mint az átlagolvasó feltételezi. Ezt én is így tudom. Azt is, hogy ahol ő sztár lett azt a kiadót, ami ugye a publió volt, a magánkiadásra szakosodott publió, azt úgy hagyta ott, amikor sikeres lett, hogy még a fák is sírtak. Gondolkodás nélkül a legkisebb. Ezt nem tudjuk, hogy milyen lelki fájdalmak közepette vagy nélkül, de választotta a praktikusabb megoldást. Nem volt hűséges az eredet is, az, ó, de hát ez mindegy is az talán kevésbé, hogy el tudott -e volna szakadni a ha el akarva vagy sem. Ezt nem tudjuk. Ilyet egyébként egy szerzőjátszott meg a magyar, magyar könyves egy egyre emlékszem nagyon pontosan. Az Ulpius-tól jött el fejőséve, nagyon nagy botrányok közepette, majd alapított saját kiadót, adtak ki először azokat a könyveit, amit már kiadott, mert már nem volt másnál joga, meg és ő azt hiszem, hogy jól jött ki végül belőle. Ő nagyon jött ki belőle, igen, ő nagyon komoly sikereket könyvelhet el a saját kiadójában. És ezt nyilván meglépheti az oravec is, csak ő, szerintem most így még azonnal nem. Na mindegy, mi a, mi a... nem tudom, ki mit mond? Mit látszad magad körül? Ki kinek drukkol? Egészen meglepő módon nekem most az jött le, hogy... Ö mivel Tibi robbantotta fel a bombát, és az ő narratívája ment először körbe az interneten, és az emberek általában, vagy az én ismerőseim nem nem szeretik Orvetsz Nórát, magam sem tudom miért, azért mindenki Nórát anyázta. Mindezt úgy, hogy a Tibi a posztjában legalább két-három ponton bele lehetett akadni. Tehát, tények nem stimmeltek, vagy minden egy egyére mutatlan meg lehetett volna googlizni a egy a dolgot, de az emberek valamire az nem tették meg. Plusz Plusz, amit cikket olvastam róla, és akkor most én fogok sajtózni. A sajtó is ö, rohadt át hozzá az egész, ezt hozzunk kívül annyi kattintás, amit nem lehetséges, ö, minél kevesebb telefonhívással. És énnek megfelel a Tibi atyás, ö, verzió szántotta fel az internetet, nagyon sokat kellett várnom arra, hogy, hogy valami középen állóbb ö, elemzésre találkozzak. A középen állós elemzések közül én a Konrádét olvastam, aki az online marketing blogot vezeti, kb. arról szólt, hogy mindenki ügyen volt a történetben, és a kommunikáció nem ugyanaz a dolog, mint amikor lájkokat gyűjtünk egy Facebook oldalnak. Mondott még másokat is, amivel talán kevésbé, vagy amivel többet lehetne vitatkozni, de ez, a, ez, ez, azért, ez az egy megállapítás szerintem tök jó, hogy azért a Facebook lájkgyűjtés nem ugyanaz a, kategória, mint egy ilyen összetettebb kommunikációs helyzetnek a megfelelő kezelése. Igen, ami, ami nagyon meglepő volt ebben, hogy a, a Libri mennyire hülye volt. Tehát ők azok, akik é. valószínűleg minden egyes ponttal rosszul döntöttek. Hát szerintem inkább uh, pragmatikusan döntöttek és kevésbé kevésbé zavartatták magukat a morális issuktól. Valószínűleg nem lett volna érdemes összeveszniük a szerzőkkel egyfelől, vagy el kell dönteni, hogy kivel vesznek össze inkább. Másfelől ez, ez, ez egy nem egy ügy, tehát ez most sem egy ügy, ez nem fog befolyásolni semmit, ettől nem fog kevesebb borra vesznomra könyv fogyni, hanem inkább több, és Tibi Atya is valószínűleg nagyobb népszerűségre tesz szert. Ahogy egyébként sokan gyanították is, hogy ez egy médiahek. Ez a legjobb esetben egyébként egy médiahek. A 24-nek egyébként volt a egy jelentése erről a a kihány lájkot like nyert ezzel az akcióval, az csak azért fogom ide ránk kapni, linket. Mert uh, remekül mutatja azt, hogy a, az y amit mi tanultunk koordinát az egy, uh, bedobtam neked a dolgokat az egy hatalmas, egy mágia. Az Y-tengé gyerekek, az, az nem viccel. Olyan, olyan, uh, szép csartokat hoztak le, amíg az egyik csökken, a másik emelkedik, és még nem nézzük meg, hogy az egyiken a nagyjából 200 user mozgások vannak, egy 166 ezeres mintán. A másikon pedig a legalsó szám az y 1, millió, és a legfelső is ennyi. <gül> <gül> még úgy történt valami? Igen, de nem. Valójában nem történt semmi. Lehet, hogy Tibi ha némi pénztől, de ezt nem tudjuk tényleg, mert ezt azt hiszem, csak ő mondja. Ö, igazából a, a Tibi a brand, nevez, leginkább talán brand, az ilyen tökéletesen megrengetetetlen dolognak tűnik. Ö, ez, hogyha felveszem a, a rendkívül sapkámat, akkor akár még a is tartható, vagy, ö, vagy jele annak, hogy a BM és sem fog meghalni. De... Mint ahogy a jó idézetek sem fognak soha meghalni ahogy ora lesz, és is kikezdhetetlennek tűnik. Igen, igen, igen. A self és az alkoholizmus, az valószínűleg uh, valószínűleg mindegy gravitáció, hogy együtt kell, velünk, kell vele, vele élnünk. Uh, nem hiszem, hogy bárki bukott rajta. Volt tényleg egy harc. Az, az nagyon kemény, hogy melyen sokat foglalkozik ezzel most mindenki, szóval mennyire egy ilyen felkavaró történetté vált, ez az egyébként teljesen lényegtelen, semmilyen tanulságot nem hordozó, semmilyen uh, lényeges elemet nem tartalmazó sztori. Ami tényleg lehet, hogy egyszerűen csak egy átverés. Tegyük meg azt, amit ilyenkor meg kell tenni, mérjük hozzá az egészet Orbán Viktorhoz. Már a Facebookon. Neki 524 ezer, meg az apró lájkolója van. Tibi atyának 1,1 millió. Ha innen wow. nézzük, nagyobb dolog nem történt az interneten a héten. Vagy a magyar interneten. Ha innen nézzük, akkor nem történt, de hmm, egy csomó olyan más nézőpontot el tudok képzelni, ahol ez a dolog lényegében nem is látszik. Vagy nem, ez nincs. Jó, és Tibi szeretnék, mint a Azt Esetleg még ide lehet hozni a Charlie Hebdo-t. Jól mondom? Charlie. Charlie Hebdo. Biztos még emlékeztek. Ez az a francia szatírikus lap, ami viccelt a a Muhamed néz már, a ezt akartam mondani, de ügyetlenül csináltam, bocsánat. E, illetve az iszlámvallással aztán jól le lett szegény mészárólva a párizsi szerkesztőségében. És, és ott is valahogy igazán az volt a vita érdekes része, hogy szabad-e mindenből viccet csinálni, vagy sem. És akkor én nekem valahogy az párlódott le az én számomra saját e, farzsebembe eltehető igazságként, hogy sőt kell is. Tehát igenis szabad, és kell mindenből viccet csinálni. E, mindent meg kell kérdőjelezni, mindent meg kell pöcögtetni. Mm, talán érdemes arra vigyázni, hogy ezzel ne ártsunk senkinek, de az, hogy, e, hogy valakit jól kinevessünk, vagy az ő dolga, hogy jó nagyot nevessünk, ezt, ezt a jogot ezt meg kéne tudni tartani, és ez fontos. Addig, amíg a könyv megjelenik, még talán azt is tudom mondani, hogy igen. És ö, legyen benne egy alig felismerhető, vagy alig felismerhetetlen, vagy alig, alig el, elmaszkolt részlet, ahol, ahol pornót forgatnak a, a, a vidéki postás kisasszonyjal. Ami nem tudom, miért jó vicc, persze, de az egész Tibi nem tudom, miért jó vicc. Vicc egyáltalán vajon? Mindegy is. Viszont az a pont, ahol te egy 1,1 milliós Facebook oldalként ne kivezeted a fannyaidat valakinek, az már ezen jóval túlmutat. Az már, az, de ez az, már, a... az már nem a sárliabb dó, hanem az már a gépfegyverrel megyek. Igen, de ez már a következő lépcső. Tehát az eredeti kérdés, vagy ami nekem érdekes, de ez is érdekes, amit te teszel fel. Ami nekem érdekes, hogy, hogy fel kell orra káborodni háborodni egy jól láthatólag viccelődő szövegen, mármint egy jól láthatólag nem valóságot állító szövegen, ami még azon túl is az egészet annyira túl parodizálja és túl stilizálja, hogy, hogy fel sem merül, hogy. Tehát, hogy mondjam, nem a jó kurványá cidják, orra vesznek órának ebben a szövegben, hanem egy hatalmas rózsaszín műdákóval erőszakolják meg, vagy dugják meg, vagy nem tudom. Ha nem ezek. ez a klasszikus zaklatás. Mocskos kurváznák? Igen. Én azt nem, nem emlékszem hát, ilyen ö... szövegrészre. Ha nem mocskos kurvázzák, akkor, hogy is mondjam, ö, könnyen kapható pornós lánynak állítják be egy könyvben. Szóval azért ez sehogy nem, de de, ez, ez sehogy nem de, tiszta. De azért, mert tehát viccből mm, tehát nem, nem annak állítják be, hanem így kúnyolják nem tudom, azért érted, most tudok adok különbséget. Nincs, közt, nincs akkora különbség a kettő között, hogy azzal én kényelmes legyek. Én meg azt akarnám, hogy ez, ezen ne kelljen annyira felháborodni. Vagy Szóval lehet, én is gyűlölném, én is, én is uh, hó, nagyon mérges lennék arra, ki róla miért írna. És még, De, még egy félmondat, és azon, a, azon az interneten vagyunk, ahol legendásan nem jó nőnek lenni. Tehát az összes létező interneten. Jaj, nem, ezt egyszerűen nem akarom, hogy még ez a, ez a szempont is idejöjjön. Ha fordítva lenne, akkor, tehát hogyha oravasz Nóra írt volna valami szédületesen sértő pár mondatot a Tibi atyáról, akkor az, az kevésbé lenne, az más megítélés alá esne. Mert ha igen, akkor én most felrabbanak. Ford, nem, nem este más meg, megítélés alá, csak fordítva nem szoktak történni. Hát nem szoktak, de most tehát az, az a kérdés. Hogy... Igen, igen, igen, hogyha ha lengérőtüzött férfiak gyakran erőszakolnának meg nők a városban, amiután nem mernének bemenni a rendőrségre, akkor arról is beszélnénk. Mm, jó, de igen, nem szokott megtörténni. Igen. Legy, maradjon meg ez itt valóság referenciának azért. Emlékeztes kérlek, hogyha ezen túlkerültünk, akkor egy ide kapcsolódó magyar szerzőtől származó könyvet Emlegesek fel, amit éppen olvasok, és ami pontosan erre a kérdésre egy nagyon érdekes módon reflektál. De a, oh. akár ezt tedd is meg, ha... És akkor ezzel, ezzel kiszabadulunk ebből a saját csapdányból. Ebben megint nem értünk egyet, de, de csak a végében legalább. Ezután taxisok jönnek, az, azoknak szinte mindegy. A, a könyv, amit akartam egyébként ajánlani mindenkinek, Moskát Anita a második kötete, a Horgonyhely című írás, ami egy nagyon érdekes helyzetet vázol fel, ahol ez egy, ez egy női, nő, nőuralmi társadalom egy, egy matriarchátust fest le, ahol az embereknek van egy ilyen kicsit ilyen mágikus horgonya, ami a születésüket fizikai helyihez köti őket, azt nem tudják pár kilométernél távolabbra elhagyni, mert ha elkezdenek távolodni től, akkor egyre rosszabbul lesznek fizikailag, és mérzik az orjuk, és nem tudom. És az egyetlen ember típus, aki el tudja hagyni az ő orgonyhelyét, az a terhes asszony, aki, aki, aki tehát ö, életet fogadni valaki másnak egy orgonyhelyet fogadni valaki másnak, és mindaddig, amíg meg nem szüli a gyerekét, addig szabadon tud vándorolni. És ez egy olyan matriarchátus, ahol a, a pasasok vannak elnyomva, a pasosok erőszakáldozatai, őket tartják bordéjokban, és így tovább, és így tovább. Tehát egy pontos kifordítása a, a mi és pasiként nagyon érdekes élmény olvasni. Talán soha semmi nem érzékeltette velem még ilyen bőr, bőr alá menősen azt, hogy milyen lehet ennek a történetnek a másik oldalán csörögni. Úgyhogy azt, a, azt a sokkal többet mond el nekem egy ilyen könyv olvasása e, erről az alávetett, vagy erről a kiszolgáltatott helyzetről, mint egy Tibi Atya vagy Nóra e, pankráció. Persze, mint ahogy általában véve, nem tudom én, azt is jobban tudjuk kezelni, vagy jobban bele lehet hajtogatni az a világrendszerünkben, hogyha nem tudom én Juhász Pétert akarják elhallgattatni, és ezen nagyon felháborodunk, nem azt, amikor Zagy vagy Örgyul A többi egy, egy jobbikos? Az Jó, a műszi? jobbikos csúnyakopasz férfi, igen. Igen, az előbbi pedig egy, egy millás a fű egykor harcoló fiatalember. Ő, ő az, igen, igen. Bár a millában nem menjünk bele, mert akkor az, az egy még hosszabb történet. Viszont van nekem is egy könyvem akkor neked. Ezt lehet, hogy már említettem Sarah a az Internet of Garbage című leginkább eszélykötete szerintem. Tök rövid, 91 oldal, és azt veszi végig, hogy, hogy mit próbáltunk meg eddig az interneten azért csinálni, hogy ez kezelhetőbb, élhetőbb, moderáltabb, gyakorlatilag civilebb legyen. Úgy, nem, nem jó, tükörfordítottam a szót, de élhetőbb és hogy mit lehet tanulni a sikertelen kísérletekből, mit lehet átvenni a sikeres modellekből, plusz leírja azt a mondatot, hogy, hogy az ilyen gazosnak vagyott kommentmezőkért mindig az üzemeltetője felelős. Tehát a, a, a nem moderálás, a nem gondozás, a nem odafigyelés az nem opció. Tök izgalmas. Uh -huh. Hajrá, erről is olvassunk akkor. Most akkor egy kicsit elkezdjük elengedni a, a legmélyebb úgyrakban válkáló témáinkat. Hmm, bár ez is olyan, hát ez, ez, ez már tényleg a, a nettó tech bulvár e, megjel. Nem is tudom, Te, tehát igazán o, o, hoppá, <gül> amíg itt keresem a szavakat, hogy hogyan is hozzam fel ezt a taxis történetet, addig kelt nemes egyszerűséggel, kihúzta az egészet az adásnaplóban, és én ezt szívesen veszem tulajdonképpen, most egy kicsit már ulam ezt az egész Uber izét, valaki meg, megjegyezte, hogy a taxisok is nagy genyókám, és hogy átverjük a külföldieket ahhoz képest, hogy milyen szájuk. Ezt is el lehetne mondani, azt is, hogy az EU azt mondta, hogy az Uber és barátainak a betiltása csak a legutolsó opció kellene legyen. És akkor hozzácsaphatjuk azt, hogy héten egyébként Szaúd-Arabia hozzávágott valami 3,5 és milliárd dollárt, igen, az Uberhez, amire a a Financial Times azt mondta, hogy hát ez a, az Uber az, az növeli a vorcsesztjét, mert hogyha egyszer, egyszer el ezen istenesen költeni a pénzt, nem úgy, mint eddig, hanem úgy, sokkal jobban, akkor nem fog ártani ez a kicsi apró a, a zsák még, és senkinek nem fáj az, hogy ott van még egy Szaudarábiai valaki a igazgató tanácsban. Beszélünk arra az országról, a nők nem vezethetnek. Így. Na minden esetre szóval nem mondtuk, az ilyen? Uberről már megint lehetne sokat beszélni, de szerintem elég annyit mondunk, hogy ma a Budapesten a betiltott Uber hazájában lehet Uber autókat rendelni, lényegében minden további nélkül. Arra gyalakodhatunk esetleg, hogy a kormányzat nem akarja annyira betiltani az uber mint amennyire mondja, de áh, tényleg egy kicsit túl sok már belőlük, úgyhogy. Úgyhogy, ahogy látom, következik, az elfogytak a botrányok, rovatunk. És végre, végre, végre, Ismét kedves hallgatók azokat a, a szituációkat, amikor az ember ö, felröhög, és, és konstatálja azt, hogy ismét egy probléma, amit, ami megoldásra szorult, és végre valaki rádobta a, a kellő emberórát, duralminiumásót, és dútra traktor által vontatott ekét, és, és feltörte ezt az űzföldet. Hát most ez történt a Rubik kockával. Írtak olyan ö, AR szemüveges dolgot, ami mutatja, hogy mit kell merre tekerni, hogy megolda a kockát gyorsabban a jövő ember szemüvegetben. Ez, ehhez csak annyi információ tartozik, hogy természetesen olyan appok, amik segítettek kirakni a kockát, már nagyon régen léteznek. Nekem itt a tabletjemen is van több is, mert a a gyerekeim egyszer azt mondták, hogy ki kéne rakni ezt a kockát, én meg tisztában voltam vele, hogy én csak egy oldal tudok legfeljebb kirakni. És nagyon szuper appok vannak már, de az, hogy ez egy AR-szemüveges, tehát egy augmentált valóságban látod, hogy merre kell fordítani a kockát, hát azért az úgy egyelmenőbb és erről eszembe jutott rögtön egy, egy nagyon-nagyon-nagyon régi 2005 ös grafitember képregény, amin egy egy csávóra egy Rubik kockát, úgyhogy valami kockán ül maga is, és annyi van vagy hogy Józsi Rubik kocka kirakás mosógépen, magyar bajnoka, minimat kategóriában. <gül> Tehát nagyjából ez következik, úgyhogy Google és hyperbánat kategóriában is lehet gondolom majd indulni. Lemélem programozói feladat lesz előbb-utóbb. Úgy legyen. A Kézzel, kéznélkül elengedett. Ebből is látszik, hogy milyen nagyon jó dolog a virtuális valóság. És a, ez esetben a, az, a, van -e ennek az augmentált valóságnak egy vagy kiterjesztett valóság? Kiterjesztett valóság, mert szokták mondani, de annak sincsen semmi értelme. A kiterjesztett valóság az, amikor nagyon sokat szívsz, és hirtelen minden elkezd vicces lenni inkább olyan felül címkézett valóságnak kéne lenni, vagy több rétegű valóság, vagy, vagy digitális réteggel ellátott valóság, valami A Paszán megbanerezett valóság. <gül> jó, jó név. Posztítes valóság, abba hagytam. <gül> a, hát akkor ehhez képest egy ilyen tiszta tekintetű jövőben néző hír, a Facebook bemutatta a Text nevű szolgáltatását, ami Hát nem tudom. Szerintem az micsoda? Ö, fogalma sincs, gondolom gondolom valahogyan szöveget szeretne majd ő egyszer feldolgozni, hiszen neki abból van a legtöbb ebben a világon. Ö, illetve nem ez van, hogy van -e fél egy félmondatot, ami kicsit később, de mondd el, hogy jól tippeltem el. Tökéletesen tippeltél, ez egy szöveg megértő engine, tehát egy e, ilyen öntanuló algoritmus, ami, amit e, keveset kell tréningelni, és egyre jobban érti a természetes nyelvet. Tehát természetes nyelv feldolgozás, deep learning megközelítése És ez majd azért lesz nagyon jó, mert akkor, amikor beszélünk a, a messengerhez, akkor az érteni fogja, hogy mit akarunk. Ez, ez most az a dolog, amivel mindenki egyfolytában bejelentéseket tesz az elmúlt egy évben, és valóban nagyon gyorsan megyünk előre felé. Azt akartam mondani egyébként, hogy tudom, milyen van több a Facebooknak videója, és, és korábban, amikor, amikor megtalálták kérdezni Szentberget, hogy, hogy mit gondol arról, hogy Peter T. megpróbálja legyarulni a Gokert, akkor, akkor amellett, hogy mondott ilyen elkenős ügyességeket, amellett mondott, egyet is, hogy a, az élő videó értékesítésben fontos partner a, a góker. és és úgy tűnik, hogy Facebook tényleg nagyon akarja ezt az élő videót, és minden média céget rávett arra, hogy, hogy ők is nagyon akarják ezt az élő videót. Ennek megfelelően, ha bekövetsz két-három-négy nagy menő webes újságot, akkor a világ leg, legblődlifosabb fosabb videóit lehet látni most már, mert őrültes mert mennyiségben gyártják ezeket. A Facebook Live-ban száradás nézés még nem volt, az korábban a góker megcsinált egy másik projektben, fűnövés még nem volt, de például a sétálunk végig a Brooklyn hídon, azt, azt matolta talán a körbd. Aztán tegnap láttam az élőben szerelnek előttünk egy iPhone videót, szintén órákon keresztül. Miközben a Jezabel két bloggere arról beszélt, hogy mit gondolnak a Game of thrones szintén órákon keresztül. Felesleges, ilyen slow TV jellegű, ahogy Gaspers szokta mondani, kontentgyártás van, hogy menjen az élő videó, hátra valaki belekattint. És ez tényleg az a fajta, amikor kirakod a vonat elejére a GoPro-kamerát, és nem tudom, én kamcsatkába. Na jó, de ennek miközben a DeepText-hez? Semmi, az van még több a Facebooknak most élő videója. Ja, hát jó, de élő videónál, amilyen még több van, az a chat chatje vagy chat beszélgetései. Amihez ugye egyre inkább szeretne egy okos asszisztenst hozzá csíppantani. Hát, sőt, ez már ráig csak, csak kiderült, hogy egyes részei még emberek dolgoznak. Ö, annyira, hogy a twitterennek adtak is valami, valami szép teget. Azok a szolgáltások, amik azt mondják munkáról, hogy emi, de valójában Philips szigeti emberekkel, ö, vagy Amerikai Egyetemistákkal működnek. Viszonylag sok ilyen van, mint kiderült. Igen. Hm. Jó, akkor majd meglátjuk, hogy mire jut a Deep text a Facebook. Hmm. A, idehozom, bár nem itt volt, de de az ez, ez csak egy rövid dolog, hogy beszéltünk a Pebble okosúra feltaláló és gyártó új eszközeiről, amelyek között ott van a Pebble Core, ami egy ilyen kijelző nélküli, lényegében nyomógomb, amit a futók viselhetnek saját 3G kapcsolattal. És pontosan nem értettük, hát nem is azt, hogy nem értettük, hanem úgy értettük, hogy olyan vagy jópofa újdonságok vannak benne, de nem volt egy ilyen átütő erre, hanem inkább egy jó terméknek tűnt. Most aztán kiderült, hogy beleköltözött az Amazon Alexa pontosabban, hogy mostantól használható. Tehát az Amazon Alexa képességeivel bír a Pebble Core magyarul, amiben ugye mikrofon is van, meg 3G kapcsolatot biztosító színkártya is. Szóval, hogy hangvezérelhető lesz, és, a, és az Amazon Alexa-jának a az asszisztensi képességeit örökli, úgyhogy ha eddig esetleg kétséges is volt, hogy hogyan fogjuk vezérelni ezt a futó, futás kiegészítő eszközt, akkor most már tudhatjuk, hogy egyszerűen természetes nyelven beszélhetünk hozzá, és ez pont az a, az a helyzet, amit el tudok képzelni, hogy futás közben, amikor az ember egyedül köröz a, a futópályán, akkor oda mondja maga elé, hogy next, next track, vagy hogy... Hogy mi újsága a futás teljesítményemmel? Persze ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve a folyamatos mobilnet kapcsolat kell ehhez az eszközhez is, mint oly sok mindenhez. Hát igen, de hát az van benne, azt tudtuk, hogy van benne egy SIM-kártya. Van csak, hogy ez tehát anélkül nem működik. Én azt hittem, hogy színkártya az legalábbis opcionális benne. Ja, hát ugye akkor nem, de működik, bizonyos dolgokat tud akkor is, tehát tárolja a lépés a, a lépészszámot, meg, a, meg távolságot, meg ilyesmit. Azt offline is tudja, de például ha Spotify-t akarsz rá streamelni, ami ten kommunikált funkciója neki, akkor az nyilván kell a kapcsolat, ha streamelésről beszélünk. Hát, hát, hát, kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz az, amikor, amikor mindenbe bele kell rakni egy már megint elértem életemnek megint arra a amikor egy darab sim van, egy darab készülékben, és ezt hihetetlenül élvezem. Most például nem három darabból kell utalgatni a, a mobil lett számlámat. És nem tudom, hogy a az felkészültem-e arra, hogy nekem kéne még kettő darab kártya, ami ugyanarra a számlára, nem tudom, 1000 forintért legyen rajta valamennyi, egyik a kettő, akármi. Erre felkészült, én ilyennel rendelkezem. Engem mindig meg tudnak letni a magyar szolgáltatók. Az a jó benne, hogy pont a héten láttam azt, amikor Dobó Matyi, csak hogy ismét havarokat emlegessünk fel, aki a Telekomnál most nem is tudom, hogy mi azt szem, hogy üzletfejlesztési valami. Igazgató. Igazgató megkérdezte a Facebook ismerőseitől, hogy lájkolják már meg ezt a posztot, hogyha a Telekom ügyfelek, amiből egy ilyen igazi jó és lakossági thread lett, és mindenki mondta neki azt, hogy igen, Telekom ügyfelek vagyunk, mert nem szolgáltat más. De azért ebből ne vonja leveszemenő következtéseket, és volt egy-két elégedett ember is, rendkívül jól szórakoztam olvasása közben. Igen, de nem lett olyan nagyon sok lájkoló, mármint én úgy láttam, hogy 280 állt, amikor legutóbb ránéztem erre. Annál fele van a telekomnak, tehát lehet, lehet hogy a többiek egyedül csendben vannak. Vagy nem mindenki vette észre, hogy a mit posztolt. Ó, és valóban csak uh, alig 300. Hát ez szinte semmi. Na viszont, ha már mindenbe bele kell tenni egy színkártyát, akkor itt van neked a, az IoT rovatunk, ami szintén a mindenféle eszközök bekötésével villog, de itt most pont valami, há, de azért ez is, ez is ami, ami miatt most te szereted az IoT-t, pedig csak arról van szó, hogy valami épület színét, vagy világításának színét lehet változtatni egy mobiltelefonról. Hát de melyik épületét, hoppá! A következő van, és akkor forgassuk onnan, hogy nem a világítás színnek a megváltoztása igazából a lényeg, hanem, hogy a Durst Organization az csinált egy appot, ami lehetővé teszi azt, hogy az ő székházuknak a tetején a villanyt az ember átállítsa. És ez egy ilyen meghívásos app, ha valaki ismer valakit, aki át tudja állítani, a Story szerint itt az újságíró, hogy egy, egy, egy randillátó, hogy a másiknak megvan az app, és gyorsan átállították ezt az épületet zöldre akkor tud kuncsolatni, meghívót, és akkor ő is át a pattintani más színre. És egy ilyen szempontból a világ legkisebb, legértelmetenebb és legájó közösségi oldalának, közösségi apja talán, amivel egy piszak nagy felhőkarcol lehet átszínezni gyorsan. Rendkívüli módon értelmetlen természetesen. De, de mi milyen menő? Ez a megcsinálók, mert meg lehet csinálni típusú dolog. Hát, meg mert majd el, el, el, emiatt fog minket emlegetni a, a médiának? Az a szeglete, ahova egyébként a mi termékeinkkel soha az életben nem tudnánk bejutni. Ezt is sejteném a szándékok között. Ö, azt nem tudom, hogy szükség van egyáltalán erre az emlegetésre. Végülis a Bank of America toronyról beszélünk. Elképzelhető, hogy ez hogy a bank az elvonal nélkül is. Hát ez megint egy érdekes téma lenne, hogy az ilyen hatalmas szervezetek miért brandingelik magukat, hogy miért folytatnak márka kampányokat akkor is, amikor már mindenki ismeri őket. Tök kíváncsi lennék, ha egyszer egy szakember megválaszolná ezt az én kérdésemet. Közben megnéztem, hogy a Dörst a maga mit csinál. 8,5 millió négyzetlábnyi mehetten közepi irodát ad ki és másik egymillió négyzetlábnyi luxuslakást. Ezt, mindezt 1915 óta. Ezek szerintem el vannak ott maguknak. Izgalmas és meg innovatív is az ő tevékenység. Ja, ja, ja. Időnként elmennek biztos egy porszívó konferenciára, vagy valami. Egyébként van egy másik ilyen világítósdalom, is viszont nem búszod meg. A Panic.com-ot ismerő, vagy Penik nevű céget. Hát nem, mekes, nem mekes. megnéztem a cikket, de nem lett igazán okosabb tőle a fejem. A penik az egy mekes fejlesztő iroda, alapvetően Transmit nevű remek FTP klienst gyártották ők, aztán volt egy Koda nevű ilyen programozós feltöltős editor per FTP klienst tudszuk. Legutoljára pedig, amire én emlékszem, az, hogy beszálltak a, a játékfejlesztésbe, ők voltak a, a Firewatch-nak a, a fejlesztő cége. Az volt az első ilyen nem csak mekes, és nem csak... Munkára használt a dolog az életükben. Uh -huh. Uh -huh. Plusz mindig volt egy ilyen szórakoztató blogjuk, ezek alapvetően szimpatikusnak tűnő csávók. És most, hogy építettek egy saját irodát, vagy hogy ki egy saját irodát, most hogy a Kínára egy, egy logó is, amit, amit megcsináltattak egy, egy portlandi céggel, és ők viszont kiadták azt, a, azt az apat, amivel át lehet színezni a logót, mert hogy miért ne. Úgyhogy megfelelő sarkon vagy Portlandben, akkor át lehet színezni a, a panic a logóját, ennek sincsen értelme ellenben, nagyon menő. Hm. É, igen, a kettő lényegében pontosan ugyanaz a két történet, ugyanaz a szándék, ugyanaz a megvalósítás. Az egy, egy nagy különbség, hogy az egyik cég egy giga megamogul, egy régi típusú Széve a másik meg egy új típusú, új gazdasági szereplő. Hát meg az, hogy az egyik az azt mondta, hogy, hogy srácok, itt van a teljes technológia, de dokumentálva, ha otthonra szeretnétek, mert unalmas színű a konyha, és amúgy meg szórakozatok vele, csináljátok, amit kedvetek van. A másik meg, meg ilyen beltejesebb történet van. Ebben valahol egy, egy nagyon rövid novella, de annál mondjuk nem több tényleg. És nem is biztos, hogy én elolvastám ezt a novellát. Már esetleg megfontolnám, ha lenne benne személyélék, kondicionáló készülék. Hogy én erre, hogy felkészültem, utálni fogom, de mondd hát ha te szereted, és akkor legalább megint nem egyet. Uh, hát én az ötletet szeretem, ha működik, de azt persze nem tudjuk, hogy működik-e. Ez egy lényegében egy műanyag doboz, benne egy uh, ilyen, nem is tudom, ilyen uh, agyonnyomot virágvázára emlékeztető. Uh, levegővezető csőszerűséggel, ami, ami hűthető zselét tartalmaz, és egy szép nagy ventilátor a doboz tetejében, és ez egy ilyen personal légkondi kívánna lenni, ami beszívja a meleg levegőt, átolja ezen a korábban a frigiderben lehűtött ö, ilyen cső valamint, és egy pár fokkal hidegebben tolja ki a doboz másik. végén, a doboz egyébként akkora, mint két papír tartó doboz, és elvileg elemmel működik, USB-ről tölthető, és mondjuk itt közvetlen környezetét, tehát teszem azt egy munkaállomásnyi helyet, azt egy kicsit hidegebben tud tartani. És ami még izgalmasabb, hogy 30 ezer eurót kértek, és most 196 ezer tartanak, tehát hogy biztos, hogy meg fogják építeni ezt a dolgot, én tényleg arra várok, ez valaki letesztelje, mert vannak itt nagyon szép állítások, hogy egy jó szigetelt lakásban egy 12 négyzetméteres szabát háromfokkal lehet tud hűteni. Ez a jószág, de nagyon szeretném megnézni, hogy ez megtörténik. Amúgy szexi? Igen, tehát ha például működik, akkor egyébként nem is hülyeség egy ilyen kis, nem elemes Powerbank, hanem egy elemes euh, légkondi. Az, az vicces ötlet. Az a lehet sok pénzt keresni, úgy képzelem. Plus persze, ahhoz, hogy neki, nekik azt, hogy ez, ez rendkívül környezetbarát, azt még szeretném tudni azt, hogy, hogy hol van ebben az akkumulátor, és cserélhető-e, erről sehol nem esik szó. Én láttam róla a fényképeket, van benne akkumulátor, és nem cserélhető. Ó, az annyira nem szép dolog. Cserélhető akkumulátor, az, az szerelmes levél a jövőnek. Meg a ideje, ideje korán megkezdett avulás elfelejtésének, hogy hogy milyen, tehát hogy annak. Annak szóló levél, hogy ups, elfelejtettük beépíteni azt, hogy két év múlva menjen tönkre. Igen, ez egy, ez egy szép gondolat, hogy ezt, ha ezt valaki egyáltalán nem teszi meg. Ha még valami szabványosat is rak bele. Épp ma világosított fel arról egy nagyon közeli, kedves ismerősöm, hogy a, hogy a bizonyos területek luxusmárkái abban különböznek a hagyományosabb márkáktól, vagy a leje pozícionált márkáktól, hogy a luxusmárkában nincsen beépítve a programozott avulás. Ó, az egy érdekes gondolat, bár el kell gondolkodni, mi az, a, ami luxusmárkai hirtelen. A példát én a háztartási gépek világából kaptam, ez a Miele. Aha. Miele márka, mm, ami azt hiszem egyébként valamelyik ilyen ismertebb márkának a drágábbik változata mert ö, rögtön az izé jutott eszembe persze a telefonok, de ott a, a vertu az, az annyira nem tudott elavulni, hogy sem volt korszerű. Jaj, hát igen, az egy korszerűtlen öreg ostoba Nokia készülék volt, körbe aranyozva, meg flitterezve. Azóta valamelyik cég azok, azt hiszem, hogy androidos készüléket kusztomizáltak-e, le vicces, hogy ezt be, be lehet állítani luxusnak. Abban volt meteoracél cél is, azt azért nagyon szerettem, hogy ha valami igazán felesleges, akkor ez bár az igazán felesleges, a következő linked is az nekem ez a, a, a bőrönd jószág. Hát igen, az csak annyira hogy a, a bőrönd kihúzós részének van egy ilyen lehajtható asztalkája, és akkor a kihúzhatós bőröndünkből tudunk csinálni laptopálványt, amin egyébként nem csak laptopot lehet tartani, hanem mondjuk kávét is. De ha laptopálványnak használjuk, akkor a reptérén is tudunk kényelmesen dolgozni, nem kell az ölünkbe vennie. A laptopot, ami pedig hát már a nevéből is következő módon ölbe való készülék. Hát plusz raktak bele 10.000 mAh-es akkumulátort. Azt hogy ő... mindig kell, azt mindenbe kell rakni, ez olyan, mint a rezgőmotor manapság, Igen, nem? A rezgőmotorért szerintem nem kísérnek külön a kis szobába, hogy testi motazásban részesítsenek. A beépített akkumulátornál azért ez a lézt talán. Ö, ami, az egyetlen, ami nem tetszik ebbe a jószágban hogy eltekintük az árától, ami 349 dollár, ez a nevicceink már egy bőröndről van szó. A négy kilós olyan súlya. Négy kiló csak a bőrönd, és akkor még nem pakoltál bele semmit. De már nem is kell, hiszen így is elég nehéz. Tehát nem, már nem így sem meg meg a szükség, A megtört. a kettő pici itongot, és akkor lehet is enni. <síns> így. Nagyon a végén járunk, már kitartás, kedves hallgatók, már nincs sok hátra. Annál is inkább, hogy kibúztam gyorsan még egy linket, és akkor már csak egy darab van. Az pedig az, hogy állítólag a mobilos reklámblokkolás az, az felszállt a világban. De mondjuk ez főleg Kína és Indiának köszönhető, meg Indonéziának. És ezt a Pécsfernek az éves jelentése mutatta ki. Én a múltkor elkezdtem nézni, hogy Androidra mi az, ami, ami reklámblokkoló és böngészőnek tűnik. Igazából olyan, amit nyugodt szívvel raktam volna fel ö, adatokat is tartalmazó ö, telefonomra, olyan nem volt. Ö, de úgy látszik, hogy ki van egy csó ember, akinek vagy van rendes ö, adblokkolós böngészője, vagy nem zavarja annyira, hogy, hogy mi kerül fel a telefonra. minden esetre így, ö, így izgalmas lesz ö, mobilos reklámot eladni megint csak. Pedig pont a héten jelentette be a, a Google, hogy a, az AMT gyorsított oldalakra Új reklámfajtákat is terveznek. Többek között nagyon, nagyon zavaró, hogyha scrollozol, akkor egyszer csak elkezd jönni a reklám is hozzáad, típusú repülőszönyeg vagy olyan hasonló nevű dolog is jön. Viszont ezek legalább pont ugyanolyan gyorsan töltenek be, mint az AMT-s oldalak, amit azért hozott létre a Google, hogy, hogy ne legyen nagyon rossz mobilbevet használni és ne le minden szénni izgalmas, van itt egy ilyen kis harc. Még csak piciben, még csak alig látszik, de, de, de lehet, hogy a mobil az, az, az tud jó lenni. megszint a véleményem ebben a kérdésben. Biztos volt korábban, de maga alá temette egy nagy adag homok. Jó, hát akkor várjuk, hogy -e, mi lesz a Sok más úgysem sem tehetünk egyébként. Ha valaki ezért tudja, hogy, hogy lehet most reklámot bakolni szépen Androidon, akkor egyébként nem esétek el kommentben. Meg azt is, hogy kattintottok -e, már valaha szándékos a mobilban erre, használtak a személyes légkondit. Ö, ö, azt és mondtad. hogy úgy általában nem túl sok-e a ö, közéleti téma a MetiHeteor podcastban. Erről is nekünk üzenetet. És vagy mondjon ele. Szám... igen. Számunk 1800 MetiHeteor, Facebookon is fent vagyunk, meg a weboldalunkat is meteliheteor.hu címen lehet elérni. Aha. Ja, tényleg, és azt tanultam, hogy kell olyat mondani, hogy a lájkoljatok like az iTunes-ban és adjatok egy csillagot, köszi. Ó, azt megnézted valaha, hogy írtak -e nekünk bármit mostanában a iTunes-on? Én legutoljára másfél éve. Én azt hiszem megnéztem, de nem, nem emlékszem, hogy mit láttam. Az ez hogy ezt kell iTunes telepítenet, ha mindig a van. Nekem szerencsére ez automatikusan rendelkezésre, majd megnézem, de most nem mert most úgy érzem, hogy olyan mély és nehéz dolgokról beszélgettünk, hogy lényegében egy körömpörkölt pörkölt érkezett meg a virtuális hasamból, úgyhogy most egy kicsit hátra kell döntülni és emészteni. Ezt sajnos elképzeltem, most már is teljesen le vagyok terhelve. Szervusztok, kedves hallgatók! Igen, szervasztok! Hello, hello!